och till Norge. Eh, så jag tänkte att jag sätter ihop en liten kort film så att det blir en liten extra Youtube-video i, i det här inlägget som ni kan titta Oj, om ey. ni vill. Det är vi ja. framåt, ja. Det kanske inte blir något jättespeciellt men det är så ni får se lite vad som har hänt. Men vi ska inte bara sitta här och heja och prata om semester hela dagen eller uppsäga hela programmet, såklart. Så att vi har som vanligt ett gäng bra ämnen till er idag, men precis som vanligt, ni som lyssnar vet ju att jag brukar alltid inleda med lite musik. Det blir det nu också, så vi tar det och sen kör vi igång det här programmet.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 jag menar, just vad vi har sett då till exempel när det gäller de här flyktingboende, även som, det som Konrad säger att naturligtvis att de flesta är säkerligen skötsamma, men ändå har vi ju sett. Eh,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 Ja, det kanske är, jag vet. Ja, det, det, ja. Jag mm. eh, men eh, allt samma med hur uttalar man slattan eller slatan. Ja, det mm. har vi väl pratat om också, men det är skitsamma. Eh, frågan är då.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 till varenda individs vilja att ha svans eller vad man nu vill ha. Än och liksom fokusera på istället att eh, kollektivet, det stora hela, ska gå framåt och bra. Ja men lite så upplever jag det. Nu vet, vet inte jag hur det var för. Det vet ju Jakob mycket mer. Men, men visst kan jag uppleva att man aldrig någonsin pratar om...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 alla tänkbara varianter vi har alla möjliga skins och jag Junaid ja, och ja, så, men, så vidare och ja, men så för vidare. Att lägga in vad det vidare och så vidare och så förlåt ja, mig om jag låter gammal. vidare ja, låter gammal... vidare vi alla, alla och så vidare och så vidare och så vidare och så vidare och och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 You name it, vad Luta som Jo, om det, så, om det är så sensationellt nu för att... Det, ja är... men Då får man betala det själv. Vissa saker som sitter kvar än idag jag märkt. Nu när jag varit uppe och besökt min mormor och morfar och träffa några av deras äldre vänner och så. Såna här saker som man inte tycker... Det här är väl ändå inget speciellt men som de ändå reagerar på. Faktumet att jag har skägg.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 Ja men det får man ju det får, det får man faktiskt vara. Det, det ja, och jag jag jag alltså jag kan, nej men jag kan säga så här jag kan jag kan acceptera tatu på på på män. Det, det det det det kan jag göra för det är där så, sån är jag. Men aldrig på en kvinna. Och det alltså jag kan säga och det, det här alltså det det det det är sig inte men diskussion för att detta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 Okay. Men du är du lite ja, för dig. Jag är ju inte 800 år gammal heller. <laughs> nej, vad? Jag, jag, jag, jag, jag har sagt mitt. och jag, ja, ja, ja. Jag, jag, jag tar med mig det i graven. Men nu är du. Eh, jag vet inte, Jakob, om jag har i nu. Men nu är ju ja. du precis samma person som de som tyckte att man inte skulle ha långt hår när du var ung. Du, du är medveten om det. Det är bara att det inte handlar om håret. Uh, nej.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 Eh, som hade sitt spädbarn med sig. Som hade fullt med ringar i öronen. Ja. Ett är det spädbarnet spädbarn. Inte. Ja det är ju inte okej. Nej, det inte alltså, det var, okej. Jag kommer okej. ihåg det var, det var väl. Ja, jag tror det säkert var en 3-4 ringar per öra. Uff. På ett spädbarn. Ja, nej, det, inte... det borde ju vara barnmisshandel. Absolut ju. Ja. och frågan är om det inte är det. Får man verkligen göra så? Ja det undrar jag. Men, mm. men just det här med att allt ska vara Så individualiserat Vad vinner egentligen de styrande på det Att stå och skrika ut det Att ja, men det ska vara individualiserat och... De följer väl folkviljan skulle vilja jag tro Ja Är det en strategi att skapa splittring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 och om man säger i takt med hela det här flummet bara av hela den här mångkulturalismen och vi ser ju ändå tendenserna ute till en vändning mm. så att eh, eh, jag ser det inte som en omöjlighet inom en framtid, ja du säger 2030 30 år ja, vet jag har varit säkerligen att eh, vi kan se, eller kanske ni kan se, jag lär väl knappast för att göra det. Men i alla fall att, att mycket väl kanske en vändning tillbaka till det prydliga, eh, korrekta eh, samhälle som jag växte upp i. Ja, vad vet jag. <laughs> Och då är ju den sista frågan: där, var det inte bättre för då när folk faktiskt strävar efter samma mål för landets väl? Men då är det ju jättebra det här med det här med sharia-lagar, någonting då. För det är ju ganska hårda krav. Det är väl det vi kan vänta som om 20-30 år här i Sverige. Då är det verkligen, då gäller det att inte sticka ut speciellt mycket. Nej, men det var det så positivt. Och sen när man pratar om sträva efter samma mål, det är ju för att uppnå någonting, för att gå framåt. Och sist jag kollade så har väl inte islam gått så mycket framåt. Det är ju att jättemånga människor faktiskt varit väldigt perfekt. Jo, men inte gått framåt speciellt mycket.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 jag, jag kan säga att det hela det här fallet Kvick eller Stureberg så alltså, jag är, blir faktiskt Riktigt skrämd Av ja, detta ja, men jag, känner, jag blir skrämd jag, ja. Ja, men För att det har blivit inprintat i hur vända, Sen man var liten oh. i princip Så har ju Thomas, namnet Thomas Kvick ja. Då tänker man liksom Galen mördare tänker man ja. då. Men alltså, Så, att, ja, men så att det har blivit helt förstörd Så tanken på oh. Han ute i det fria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 Det är ju faktiskt ingen omskrivning. Det är ju precis mer och mindre. Det är bara att det inte är några tältpinnar. men det är ju så att och det vet vi ju tidigare. Att uh, humor och islam. Precis som uh, demokrati och islam. Det är liksom komponenter som inte mm. får det. Mm, äh, Men Men vad intressant. Vad är islamsk humor? Det måste ju finnas. Var, nej. Vad nej. Jag, ja men nej. någonting måste man väl sitta och... Nej. Nej. Nej. nej. nej. Har du nej. upp det här? Ja på. då jag För, vet.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 Mm, mm, ja, typ ja, jag, jag kan inte dra någon ihåg men ni vet i alla fall. Men eh, som Martin Lund sa, en massa, 7, 8, en massa tråkiga ord och så roliga ord, ord på slutet. Vet du. Så vitsar. Och eh, jag märkte faktiskt att nej, nej, nej, nej, man kunde liksom inte. Man, eh, man, man kunde ta, fast det var en historia. Man kunde, man kunde ta det allvarligt. Va? Mm. Så jag vet precis som ja ni vet vad jag menar liksom mm, mm, jag berättar jag berättar en vits och så får du nåna pengar på slutet och du skrattar liksom mm, va? Och, och, och och och och och så grunder uten mer på det men nej eh, ja det, men det är väl det just att jag menar gamla hedda vitze ja men ingenting om islam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 den talangen han är då liksom. Ja men det, det kan man ju tycka så om ja, jag har inte ja, nej, läst nej, jag har inte jag läst inte. någonting som han men inte skrivit, men, i, men det i, har så jag heller varit... inte jag heller men, men Nej men, men, men, men jag menar det är ju skenadvist. synd då att inte det ja. det framhävs istället fast, ja, ja, fast, det, ja men det tycker det jag är nog framhävs jag tycker nog Ja men nu viktigt är egentligen vad som sker i hans Sängkammare det tycker man ju exakt för jag måste säga jag uppfattar att Jonas Gadell är en bra författare som råkar vara bögg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 Det är ju ett, jag menar visst folk kanske borde tänka längre och så där, men folk tänker inte så himla. Nej långt. men då vill det jag, jag bara, liksom... bara sticka in och säga det också om du säger precis som alla andra jo, mm. som människor men återigen vill jag vara påtala att jag tycker inte att de borde få adoptera barn men ja, Nej, med jag, jag, det sagt. Instämmer instämmer mm. verkligen eh, Priscilla Du slog huvudet på spik där. Alltså i, i, adoptera barn jag, kan, jag jag skulle vilja gå, gå, gå längre och säga så här att jag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 Nej, okay. jag, jag tycker ju herregud låten gifta sig i kyrkan Jag kunde Nej. inte bry mig mindre faktiskt Men det är så såklart får man ju tycka vad man vill om men, men, det här, men det här med adopterade barn Har vi pratat lite innan om det vill jag ju bara luta mig på Finns det, Har det forskats om det här så får det gå forskningen Och om barn som är adopterade homosexuella Råkar mer illa ut och blir mer deprimerade Som jag har läst Så är det såklart inget man ska göra Nej, det är ju barn... jättesynd för de här som jättegärna vill ha barn. Men jag menar, nu är det ja, det. Ja, det kan, det, det kan man väl säga även om det heterosexuellt. Alla kan inte få barn heller va? Och, mm. det, och, och det är ju så, det vet ju du länsman som ju eh, ja, är på gånger att säga här. Att, att du vet ju att när det väl där barnet kommer. Du har ju tagit på ett ansvar. Mm.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 Även ett nyseeländsk par Angreps av mobben Perth Now uppger att Det mörkrigade gänget ska ha frågat En av turisterna från Nya Zeeland Om han hade en cigarett Och därefter inlett misshandeln När mannen sa nej mm. ja, det, det har, har skrivit om detta i Aftonbladet bland annat. Men det har inte skrivits riktigt hur det var Man får ju mer känsla av att det var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 men just faktumet att man var tvungen att gömma cigaretterna mm. Mm. för att de var så hotfulla och kroppsvisitering och så vidare. Mm. Och ja, det där sunade jag ihop ja, under tiden där på mm. högstadiet och mm. högg emot betydligt mer känd. Men det var där i början av sjuan då som det var. Ja, då ja, det, det, det kom som en chock. Det var inte vad jag var van vid.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 Nej. kan man väl tänka sig, men ja. man kan ju tänka sig själv om man har en stuga det vore inte så trevligt om man kommer ut med och så hittar man den där överraskningen på golvet det, mm. nej, ja det finns folk till allt som man brukar säga eh, men, och, alla lämnar ju DNA ja, <laughs> men mina herrar, tack mm. och bock för idag ja, så, detsamma så tack för hörs... det, precis, det är ja. troligt som vanligt och så hörs vi om en vecka då redan det gör vi, ha det bra gör det. Hej, hej. hej då